El i̇nşiqaq surəsi, 25 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, göy yarılacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib ona itayət edəcəyi zaman, yer uzanıb dümdüz olacağı, qoynunda olanları bayra atıb boşaldacağı və Rəbbinin buyurduğunu haqq olaraq eşidib ona itayət edəcəyi zaman, insan əməllərinin cəzasını layiqin Ey insan, sən Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan, Sən ona qovuşacaqsan, kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqqı sab çəkiləcək və o ailəsinin yanına sevinclə qayıtacaqdır. Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən verilmişsə, o ay öldüm deyə şivən qopardacaq və cəhənnəmə vasib olacaqdır. O, dünyada öz ailəsi arasında sevinç içində idi və elə zənn edirdi ki, heç vaxt Rəbbinin huzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, həqiqətən Rəbbi onu görürdü. And içirəm şəfəqə, gecəyə və gecənin qoynunu aldıqlarına Bədirlənməkdə olan aya ki, siz haldan hala düşəcəksiniz Onlara nə olub ki, iman gətirmirlər Özlərinə Quran oxunduqda səcdə etmirlər Əksinə, kafir olanlar təksib edirlər Halbuki Allah onların gizlətdiklərini ən gözəl biləndir Ya Peyğəmbər, onlara şiddətli bir əzabla müjdə ver İman gətirib yaxşı əməllər edənlər istisna olmaqla Onları tükenmek bilmeyen mükafat gözleyir.